Foi unha rúa confusa. Soldado ch'xpingar de cravo na mão. Foi unha rúa de e tadura no sol de dad, mas non son as ruas da nosa cidade, non é un canhão. Baixamos a música que tenga algo que ver co coa raia onde vamos a falar precisamente ah, sí. con unha persoa importante <risa> Entonces, eh, eh, vamos música galego-portuguesa portuguesa, portuguesa-galega falamos con Agapito Valado Fernández unha persoa colaboradora mm -hmm. um, con nosotros precisamente na, na revista Xurdimento, estivo traballando moito tempo mm -hmm. e eh, sigue, sigue traballando porque Agapito axudounos a facer o mm, esa recen recensión ah. do, do teatro sabes? Ah, sí, sí, vale, sí. Pois pues vamos a saudálo eh, Primeiro, darxas gracias. Moi boas tardes, Agapito. Boas tardes, Silvio, compañía. Moi boa tarde Moi boa tarde boa benvido. Tarde. Moitísimas grazas por, por acompañarnos e aceptar o noso convite. Gracias a vos por convidarme. Bueno, o convite ben precedido de unha cousa importante que, que nos fixemos nos ecos dela porque vosoutros, dende aí, eh, tivestes en conta unha cousa interesantísima que oh, te tenga o que ver cu, con unha aportación de non sei, de Estela, eh, de vosotros mesmos que é so, a desa asociación de, sobre Evaristo de, de Sela, non? Si, sí, efectivamente eh, Evaristo de Sela que é o que dá nome á nosa asociación eh, tiña un legado eh, bibliográfico e eh, eh, literario impresionante na súa casa eh, a filla pois, eh, decidiu debido a temas de espacio debido a que Estela era un sitio onde era que de investigador pois poder facer uso dele para os seus traballos Donalo a Fundación Penzol de Vigo que desde o meu punto de vista é o sitio máis adecuado donde ese legado podía estar porque eh, aparte de ser un lugar que ten centos e centos de publicacións en galego de todos os tempos digamos que é un pouquinho a catedral de, de todos estes autores ou que non chegaron a ser a estar consolidados como tales pero que si teñen unha importancia vital na historia da literatura galega entre como poeta como traductor ou seja, que a, a Fundación Penzol faise cargo do, de, de documentación que aporta a, súa fi, a filla de, de Evaristo a, eh, que ten moitísimo que ver coa súa trayectoria escrita, política uh -huh. eh, poética eh, de todo de, de todo o sí, que fixo Evaristo, non? Si, sí, efectivamente, todo o seu legado toda a súa obra eh, é dita e inédita sobre todo a inédita, que é moi moi abondosa, tanto textos de, de, de traducidos do grego clásico, que non chegou a, a publicar en vida, mm -hmm. que en vida fixe a traducción da Ilíada, da Odisea, é sí. sí, sí, de sí. outros autores modernos, Cavatis, Eferis, mm -hmm. eh, ten muitísimos textos eh traducidos e ten, ademais disso, unha obra poética importante. Ele eh, publicou dous libros, unha súa vida, no ano de 1944, Amar, uh -huh. que é un libro de poemas amorosos, un pouco inspirados na temática grega de Virxilio e de outros autores, e despois fíxose no, no, no 2002, fíxose outro libro de poemas, Se Apóstumo, Versos de Preso e Outras Rimas. Ademais disso, hai muitísimo perso, é, triste, é muitísimo poema, Moitísimas anotacións que quedaron aí, quedaron sin publicar e que ela pois acertadamente donou para que sirva para que os investigadores pois poidan acceder a todo ese traballo uh -huh. e pode pois, po, poder eh, traballar con el de cara, pois unha tesis doutoral a un traballo de investigación ou qualquer outro tipo de traballo. Evaristo de Sela, unha persoa que dá nome precisamente á vosa asociación, que ten moito que ver culturalmente, como dicía eu ao comezo, por tamén co, co teatro que tamén facedes bastantes interpretacións teatrais, non? Si, sí, nós temos un grupo de teatro que se creou no ano 2015 que se chama Selinha, un pouco eh, tido en conta que Temos tamén unha revista que se chama Seliña, uh -huh, que uh -huh. é unha revista que agora faise semestral, antes facía concretamente no Vindeiro Bran foi a uh -huh. o número 50, non, pel teatro, pois recolle un pouca sinquelanzas dun grupo de teatro que fai moitos anos aquí, de xente moi nova, uh -huh. e agora que xa estamos maduros todos, pois decidimos eh, recuperalo e pois levar un pouquiño esta fas farsas cómicas que son un pouco do que se trata na nosa claro. temática teatral, non? Si, sí, señora. Claro, claro, é eh, importantísimo, da verdade que sí, que non somente é eh, divertirse facendo, senón tamén fa, divert, divertiros o, os... Os demais, non? O, o, o, os que acceden, os non? Sí, sí, por suposto, nos estamos actuando por todo o sur da provincia de Pontevedra, fomos tamén en algunas localidades de Orense, fomos en Arnoies, fomos en Ciudadavia... Ah... Oh. E, eh, eh, eh, bueno, do que se trata É de levar, pois, durante os 90 minutos, 80 minutos Que duran as nosas obras sí. Levar un pouco de divertimento E de espallamento, sobre todo, a xente do rural eh, que está de, de todo este tipo de, de, de Actos culturais, tan, tan poucos que hai Nestas zonas, non? Si, sí, si, sí, si sí. Bueno, o, o, o traballo que facedes na asociación Ten moito que ver con cultura Que, que non somente ese, Esas dúas cousas que nos dixeches A revista e ao teatro Algúnha cousa máis A mellor lectura bibliotecaria eh... ou, ou poesía, non sei uh -huh. Conferencias eh, eh, no, estamos, eh, Fixemos o acto máis importante Que fix esta asociación foi no ano 2011 Cando uh -huh. eh, fixemos unha homenaxe Póstuma a Evaristo de Sela uh -huh. Na súa casa natal onde o concello de Arbo pois pues, lle eh, puxo unha placa conmemorativa eh, na que decía que aquí naceu e viviu ilustre galego eh, ilustrado autor da traductor da Ilíada Odisea e de versos de lingua galega. e eh, a día acudiron pois pues, representantes do mundo da cultura, estuvo o actual vicepresidente da da da, da Real Academia Galega, Vitos Freixanes, que ademais é neto tamén desta parroquia de Sela onde temos constituído o grupo e a asociación. Uh -huh. Acudiu a Alonso Montero, prestigioso académico La, e, sí, sí, e doutor sí. unha mente privilexiada uh -huh. e acudiron diferentes personalidades a que era Moralejo, que era catedrático en Santiago, de, de linguas de, clásicas e fixemos unha homenaje a partir daí, desenvolvemos diferentes actos culturais e fixemos unha serie de, de celebracións do Día de Letras Galegas con letura de poemas, pero o máis importante de logo foi a creación do grupo de teatro que o que máis sin bueno, uh -huh. esquecer a revista, que a cada unha número 50 É que lle dá poisis un pouco de de reivindicación non ha tanta figura de Baristo, que del publicanse todos os números unha reseña cultural nas páxinas centrais, como temas relacionados ca, ca etnografía, ca historia, cas ca costumes, ca, ca, as, ca as humanidades, si quedes relacionadas con esta parroquia de Sela, o concello mm -hmm. de Arbo, que é onde ten a súa sede. Eh, social onde somos pois a maioría dos socios da, desta asociación. Uh -huh. Bueno, Concello de Arbo que está a piques de, de, de celebrar a festa da, da, da Lamprea, Lamprea non? Sí, concretamente hoxe é o día grande, hoxe é o día da, da festa. Eh, comezou onte e hoxe faise o, o xantar conmemorativo do, da festa e mañán continua tamén o festeixo, aínda que Lampreas van, a, van escaseando porque... Sí o río está moi, moi, moi dañado mm. por, por moitas razóns, mm. eh, o home fai todo o posible para que eh... destruya a natureza pouco a pouco. Carai, sí, sí. carai. Que é unha pago, é unha mágoa porque a lamprea, ao lebre de cativo que chegaba, chegaba a cortegada, o sea que mm, imagínate, tela, tela. imagínate o que perde. Sí. Pero como sí. vendi en dices ti, eh, o home o humano fai o posible por desmontar todo o que hai feito. Claro, oh. o equilibrio natural que todos os animais uh -huh. son quen de conseguir, ben o ser humano que se entende que debería uh -huh. ser un ser inteligente, o ser uh -huh. que, que, que fora un pouquiño notario da natureza, uh -huh. non o que fai é eh, ser un terrorista da natureza, sí, eh? sí, sí. acaba con ela, acabamos con ela, efectivamente así. Bueno, eh, a, al, pero, pero a pesar de que das dificultades este ano tamén se volve a celebrar a festa da Lamprea, que non puidamos falar co, co alcalde este ano, non sei por qué, mm. que, que algunha circunstancia sí, bueno. impede unhos non poder no. comentar, pero síguese, síguese disfrutando dese de manjar de deuses que decían os romanos, que me parece que aí mm, teñen vestixios de que precisamente os romanos viñen a buscarla aí. Por suposto, a la brea é un manxar eh, que non ten nada que ver nin en canto a súa forma eh, uh -huh. física nin o seu sabor con aquela outra comida, é un animal peculiar uh -huh. nin que un animal incluso prehistórico que sobreviu incluso a unha galaxiación uh -huh. non me corresponde a min afirmalo, senón transmitilo de alguna opinión que escuitei de algún científico, pero o que si sí é certo é que eh, todas estas festas eh, as festas eh, gastronómicas uh -huh. fa un poquinho De valor para recuperar toda tamén a tradición Que hai alrededor do mundo da Lamprea da Lamprea, Lamprea uh -huh. Pois venga a desovar o miño Aqui deixa a súa cría E, e a Lamprea morre Unha vez que desova, non? Uh -huh. En canto a historia deste animal Pois si sí, efectivamente din, din, Decía Eliseo Alonso uh -huh. Que o gran, para min, é o gran poeta É o gran escritor do miño Que era un home de Goyán Que deixou unha obra sobre a raia mollada mm. impresionante, ten un montón de libros eh, de, de investigacións que fixo decía que os, os romanos un tal Cayo Irtius que era pues, eh, o cónsul romano desta zona, metía as lampreas en barricas de madeira para que chegaran vivas a Roma o emperador poidese disfrutar deste manxado eh, eh, deste preciado manxar decía incluso que cando as lampreas, por exemplo, a lamprea un animal que ven cruza o Atlántico un pouco eh, vivindo a conta de outro animal, parece ser que embuda enriba de outro peixe uh -huh. e vai exorvendo o alimento, vai exorvendo a sangue para poder manterse viva e poder subir o miño. Bueno, pois pues, para que esas lampreas non adelgazaran, parece ser que dentro desas de barricas Metía esclavos, muertos, desde luego, si son muertos, morrían a poco tiempo, claro. para que las lampreas se embudaran en él pudieran <coughs> llegar a Roma en perfectas, en perfectas condiciones y no adelgazaran. Ah. Se ¿Sí, ves, pues eh, documentación que sirve para sí, recordar sí. que esa esa Pero grande festa... Para seguir desmergullando ahí. Esa grande festa que está de, de interés turístico nacional, se sigue internacional, xa, xa internacional por... internacional, sí, sí. Pasado, eh, internacional, xa, desde o ano pasado festa de turísticos internacional 64, 64 anos levadas xa, xa, 64 no? edición, xa, sí. no ano sí. 60, eh, 61, creo que se sí. fixou a primeira festa, xa, moi estupendo cando daquela se facía con un viño oloroso, aromático de calidad excepcional cas mellores videiras de Albariño sin ningún tipo de aditivo, non tiña sulfatos apenas, tiña sulfato uh -huh. de cobre únicamente as últimas mans, sí. non tiña tratamentos fitosanitarios, non tiña eh, eh, todo isto que se llevou agora para cuidar era viña auténtica e natural, o seu sabor e o seu olor eran inconfundibles naqueles anos, hasta finales dos anos 70 que, que o viño era viño de autor Claro, que problema tiña que se perdían moitas moitas colleitas, que se perdían moitos quilos de uvas porque ao non haber tratamentos especializados, pois pues, a rentabilidade claro. económica era máis baixa. Sí, sí, sí. Pero bueno, si sí que si sí que a calidad era insuperable. A meu pai me poía chamabai ese viño nun viño do Albariño, sino en viño do Condado. Viño do Condado, que este a subzona da Denominación de Orixe en Rías Baixas e a un zona do Condado do Teo, aínda que aquí máis 20 días é o condado do Miño o condado T é a zona de Pontareas, Salva Terra hacia arriba aquí estamos máis ao norte árboles, neves e crecente son as terras últimas ou primeiras e empezamos a contar desde arriba que o río Miño ten como raia mollada no seu trazado internacional É tender moitas visitas de portugueses lóxicamente está de socarón Socorón nada máis que atravesar os ríos xa está en Portugal Sí, estamos aquí moi cerca Ademais coincide que esta, esta fin de semana En Portugal, en Melgazo concretamente Que a poboación que está frente a Arbo celébrase tamén a festa do albariño do fumeiro Carai Unha festividade eh, multitudinaria Porque eh, Reúne dous produtos que en Portugal teñen unha importancia tamén moi enorme Sobre todo na zona norte Que é os produtos do fumeiro, xamón a fumado, As chourizas, os chourizos Os queixos mm. E pois o viño albariño Que en este é a zona dos viños verdes en aqueste lado ya, ya, chamamos eh, Arbaix, eso, o Condado Arbaix a zona de Portugal é a zona do viño verde mm. eh, e ali pois, fa un albariño da mesma calidad prácticamente que facemos aquí na zona de aquí entón esta fin de semana tamén celebran ali esta festa do Viño de Fomeiro que se complementa un pouco con festa de Arbo e eh, xuntan en toda esta comarca pois igual, non sei, estamos falando igual de 70 ou 80.000 persoas que necesitan estes días. Claro. Pois a disfrutala. De verdade que agradecemos muitísimo esa información que nos deche, eh que seguiremos falando. Non poidemos non demos contactado con Estela, pero Con Estela. Ah, pois dille que estebe da Pero pero como non avisamos con tempo, pois non quero tampoco incomodala, porque a mellor tamén está ocupada. Si é de 6 a 8. Si, pero estaríamos, si. Pero como, como non Avisain, pois se si falas con ela, di, discúlpanos, eh, dille que en outro momento que sí si sí. sí, o faremos, si non o choves que ven, si o sábado próximo. Perfecto, perfecto. Veña. Eh moitísimas grazas a Gapito. Que claro, siga que, prazer, disfrutes, eh, que disfrutes que disfrutes dúas festas, non? Que sí, a melloramente ante achegas aí a Meldazo. Sí, vou a chegar máis dúas, sí, concretamente esta noite vou a ir a dúas, a dar uma despois a tomar un viño, a tomar un pincho de lamprea en Portugal tamén de unha patanisca de bacallau. Carai, pois nada, brinda para o viño a saudonosa. A vos a saudonosa. Unha aperta grande, moitísimas grazas. Moitas grazas a vos, Xulio. Boa tarde. Vamos a despedir a Gapito con música e de seguida voltamos outra vez para decirlle tres frases antes de rematar eh, exactamente programa.